Поряд із ними просторі, обкладені каменем гладко, гарні водойми, що в них блискучі вбрання свої мили, Жони прекрасні, хоробрих троян та їх доньки вродливі, в мирні часи, як сюди не приходили вої ахейські, мимо промчали вони, той рятуючись, той здоганявши. Сильний попереду мчав, Настигав же, як вихор багато, Дущий за нього не бо жертовний, Не шкура бичача ціллю була їм, Як це в бігових перегонах буває. Тут же йшлося за Гектора Душу в покірника коней, Як в бігових перегонах змагання мету Обминувши, однокопиті, приносяться коні, і їх жде нагорода, мідний триніг або жінка, на шану померлого мужа. Так вони тричі оббігли навколо прямове місто, в дужім бігу аж стали дивитись на них і богове. Отже, почав тоді мовити батько людей і безсмертних. «Горе!» На власні очі я гнаного круг Іліона любого воїна бачу. Журбою за Гектора тяжко серце моє засмутилося. Скільки биків круторогих він на ущелинах іде, в верхів'ях і в високоверхій троє мені попалив. Сьогодні ж Ахіл богосвітлий Гониться швидко за ним Круг священного міста пряма. Отже, богове, подумайте І пильно тепер обміркуйте, Чи врятувати від смерті його, Чи дозволить Пеліду Все ж подолать його, Хоч він великою доблестю славен. Відповідь мовить богиня, Йому ясноока Афіна. Батичку наш темнохмарний, О, що ти сказав, громовладче, Смертного мужа, якому Давно вже приречена доля Від неминучої смерті Хотів би ти все ж увільнити. Дій, як волієш, та ми, Усі інші боги з цим не згодні. Відповідаючи так, їй сказав на це Зевс хмаровладний, «Трітогенея, дитя моє, любе, не бійся, Хоч часом і не ласкаво я мовлю, До тебе я завжди прихильний, Зробиш, як розум підказує, Хай тебе це не спиняє». Те, що він мовив Афіні, Було і самій їй до серця, Хинулась швидко вона із високих вершин олімпійських, а прудконогий Ахіл безустанно за Гектором гнався. Наче на оленя юного пес по узгір'ях полює, вигнавши з лігва й жіне, по ярах та у щелинах диких, той хоч умкне на хвилину, у хащах густих затаївшись, Пес посліду його знайде і женеться за ним, поки схопить. Так від Пеліда не міг прутконогого й гектор умкнути. Скільки не кидався він, щоб Дарданської брами добігти і заховатись під захистом міцно збудованих мурів, де б і трояни його захистили, стріляючи зверху, й пеліт забігав наперед і на голу рівнину, знов одганяв його, сам же міської тримався твердині».